Allahum la Allahumma la ilaha illa ma'lamtana annaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yunsuna wa fa'alna bima 'allamtana wa zidna al-ilma ya rabb al-'alamin. Was-salatu wal-hamdu yukhadu samallahu jalla wa 'ala Neka je ummu salawa wa ihvala an alika kalika min najwa i koliko samo njemu uzvišeno mi dolikoje. Neka je Allahu salavat i selam na poslanika i miljenika Muhameda Mustafa sallallahu na njegovu častnu porodicu, sve njegove drugove ashaabe i sve one koji ga dosjedno slijede do sudnjega dana. Uz Allaha razvolu nastavljamo govoriti o propisima, propisima braka. Zasigurno, naša vjera dini islam došla je sa svim što čovjeku koristi. Sve što je u našoj vjeri propisano jeste od koristinama. Sve što nam je zabranjeno, opet je to od koristi za nas. Zasigurno jedna od najvećih koristi, jedan od najbitnijih propisa vezanih za ljude, njihovo međusobno obhođenje, na što Islam posebno postiče, čiju važnost, vrijednost, pojašnjava i pocrtava jeste brak jeste brak. Imali smo priliku slušati ovdje i na drugim mjestima koliko je brak važan, koliko je potrebno živjeti u bračnoj zajednici, da svi drugi, sva druga Allahova stvorenja žive u paru, pa bi trebao i čovjek, dakle to je Allahov sunnet, Allahov zakon na zemlji i onaj koji ne živi u braku, taj remeti Allahov zakon na zemlji, pravi na neki način nered na zemlji. Stoga dakle, Budući da je brak od velike važnosti za sve nas, muškarce i žene, došli su i brojni propisi kako bi se dakle taj brak živio, odvijao na što je god moguće bolji, bolji način. Prošle jeli, sedmice ili kada je već bilo predavanje, bilo je govora o temeljima braka, ispravnog braka, sastavnim dijelovima ispravnog braka i uvjetima. Dakle, uglavnom ono što se mora ispuniti da bi brak bio ispravljan. Ako se to ne ispuni, mogu oni živjeti u braku, međutim, taj brak u šarijatu nije validan. Po imamo maliko i drugim učenjacima ti ljudi žive u bludu, u nemoralu, taj muškarac i žena. Prošli puta sam htio, ali sam smetno da govorim dakle o još jednim uvjetima. I neophodno je, sada ćemo dakle da završimo, da govorimo o tome, pa ćemo ako Bog da proći, preći na najavljenu temu. Dakle, postoje uvjeti ispravnosti braka. Kaže se kratko uvjeti braka. Dakle, uvjeti braka koji se moraju ispoštovati da bi brak bio ispravan. Međutim, ima druga vrsta uvjeta, to su uvjeti o braku. To su uvjeti u braku. To jest uvjeti koji koje moškarac i žena... Budući muž i supruga postavljaju jedno drugom na osnovu tih uvjeta, zbog tih uvjeta ženjenje se udaju jedni za drugi. On pristaje na te uvjete, ona pristaje na te uvjete, po tim uvjetima se uzimaju. Da on nije pristao, da ona nije pristala, ne bi se oženio, ne bi se udao. Pa dakle ovo su bitni uvjeti. I dešava se, jel tako, da se sklapaju brakovi pod određenim uvjetima. Nakon što se ispune oni uvjeti i spravnosti braka, hoće žena, anda se osigura da ne dovedeš drugu, pa ti postavi uvjet. Ili hoće muž nešto posebno uvjetujeti, pa ti, dakle, prihatiš. I dakle, ovo su bitni uvjeti. Poslije zna doći do problema u braku i uglavnom svi ti problemi se na kraju vraćaju na ove uvjete. Koliko se drže tih uvjeta? Pa je rekao Omer radijallahu talan, svi problemi oko razvoda braka u braku rješavaju se kod ovih uvjeta. Kad se vratimo na ove uvjete, šta su jedno drugom obećali, na šta su jedno i drugo pristali, vrate se na te uvjete, pozovemo ih na te uvjete i vidimo dakle ko je kriv. Od koga dolazi problem? Pa dakle, što se tiče uvjeta u braku. Prošli puta smo govorili u, o uvjetima braka, ispomenuli četiri uvjeta. Što se tiče uvjeta u braku koje muškarac postavlja žene, žena postavlja muškarcu, postoji tri vrste takvih uvjeta. Neki su ispravni, mogu, smiju se postaviti, obaveza ih je ispuniti, neki se ne smiju postavljati, neki dovode u pitanje brak. Da li je uopće ispravan brak ako bi onih sklopili brak ili po tim uvjetima? Pa dakle, prva vrsta tih uvjeta jesu uvjeti koji su u skladu s ciljevima braka, koji su u skladu sa šarijatom, koji su u skladu sa ciljevima braka i u skladu su sa šarijatom. Da muž postavi ženi, budući buž, muž postavi svojoj ženi taj uvjet koji je u skladu sa ciljem braka, zašto se mladenci uzimaju, zašto žive zbog toga, ne znam, da imaju potomstvo. To sa čuva svoju četnost. Pa muž postavlja ženi, hoće da ima odnos s njom. Na to i postiče šerijat. Jel' tako? I drugi uvjeti koji su u skladu sa šerijatom. U skladu sa ciljevima braka i u skladu sa šerijatom. I svi islamski učenje se slažu da su ti uvjeti ispravni. I da mogu jedno drugome postavljati. Ne znam, evo ja sam spomenuo neke primjere. Da žena prilikom sklapanja braka uslovi mužu da se lijepo obhodi prema njoj da se lijepo obhodi prema njoj. To mu i šarijet preporučuje, to i šarijet traži od njega. Zabranjuje se, jel, tako, hadisima, da se diže ruka na ženu, da se udara žena, da se vrijeđa žena, da se psuje žena i ostalo. Pa žena postavi taj uvijek, se, da se, al da se lijepo obhodiš prema meni. Da uslovi, da je izdržava, da joj bezbijedi hranu i stanu. Na toga ga šarijet također obavezuje, a i žena još potvrđuje. I kaže, ja to tražim od tebe Da uslovi ukoliko mu je to druga žena da bude pravedan prema njoj. Kako što je pravedan prema prvoj ženi. Kako se obhodi prema prvoj ženi da se pravedno obhodi prema njoj. Ili, na drugoj strani, da muž prilikom sklapanja braka uslovi svojoj ženi budućoj supruzi da ne izlazi iz kuće bez njegove dozvole. Kada hoće da izađe da ga kontaktira. Kada hoće negdje da izađe, da ode u komšilu da ga nazove. Da ne izlazi bez njegove dozvode. I to mu je pravo da ovo... Allah, je Allaho poslanika alihi sallam na to i šerijat pocrtava ženi da ne smije izaći bez muževe dozvole ne smije trošiti mjetak muže bez njegove dozvole jeli, da mu ne zabranjuje spolni odnos s njom on da postavi uvjet, dakle sve ovo ociljeva braka i sve ovo što šerijat malte ne naređuje pa su islamski učinjaci složni da ukoliko muž žena jedno drugome postave ovakve uvjete da je obaveza ispoštovati te uvjete Podoveza ispoštovati te uvjete i svakako je ali brak je, je ispravan. Zatim šartovi koji su suprotni uvjeti koji su suprotni ciljevima braka. Druga vrsta uvjeta koje muškarci žena postavljaju jedno drugima, a koji se kosi sa ciljevima braka. Koji nisu u skladu sa ciljevima braka, niti su u skladu sa šerijatom, kosi se sa šerijatom. Pa na primjer da žena uslovi mogu da nema odnos s njom da se ja, ja u jednoj sobi i u drugoj sobi živimo ona hoće nešto drugo neće da ima odnos s njim da uslovi mužu da izlazi iz kuće bez njegove dozvoli neće da ga ona stalno kontaktira to je njoj zahmet, to je joj kredit to je ovo, to je ono ili da ne udjeljuje na ostale svoje žene ili da traži da drugu razvede Ako ima, ne znam, prvu ženu, ženi se s drugom, kaže, uda se ja, ako prvu razvedeš. Ili da većinu vremena provodi kod nje, a ne kod prve žene i slično. Ili na drugoj strani, da muž uslovi ženi da joj ne da meher. Ženit ću te, neću da ti daje meher. Da joj uslovi da nema odnos s njom također i slično. Dakle, ovi šartovi su suprotni ciljevima braka. Jedno od najvećih prava žene kako kaže Šejhulislam Ibn Taymije jeste krem kumulo, je počistova kamera s ostatkom izdesi. je bog da umrjavšena pa da se može čovjek uh, jedno od najvećih prava žene jeste da muž ima odnos s njom. Od najvećih prava kod žene. Čak dakle više i veće je to pravo i od ishrane izdržavanja, stala, jeste dakle da ima odnos s njom jel ona se udaje da bi sačuvala svoju četnost, da ne bi otišla u nemoral, lud i slično. Pa vidimo dakle, ona postavi njemu ili on postavi postavi njoj dakle što je u suprotnosti sa ciljevima braka i dakle samim šerijatom. I islamski učitelji su složni da ovakve uvjete ne smiju postavljati jedni drugima. Da su ovakvi uvjeti neispravni. I haram ih je ispoštovati. Strogo zabranjeno ispoštovati. Nema veze, ja ću se udati za tebe i neću to. Dakle, to što smo se dogovorili, tako će i ostati. Dakle, nije u redu prije svega da on postavi njoj, ona postavi njemu i da se drže tih uvjeta. Oni su neispravni i haram strogo, kada kažemo haram, to nije samo zabranjeno, već strogo zabranjeno. Haram se prevodi kao stroga zabrana. Strogo zabranjeno ispoštovati takve uvjete. Kaže Allahova poslanika alihi sallam, sal, kako bilježe Buharija i Muslim, šta je ljudima, pa uslovljavaju, postavljaju uvjete koji nisu u Allahove knjizi. Postavljaju jedni drugima uvjete koji nisu u Allahove knjizi, svaki uvjet koji se ne nalazi u Allahove knjizi je ništa vam, pa bilo i Makarih Makar ih bilo i Dakle, uvjeti, ovakvi uvjeti se ne smiju postavljati. Muškarac, žena žena muškaracu. Budući supružnici ne smiju ovakve uvijete koji se kose sa ciljevima braka, kose sa šarijetom, ne postavljati jedni drugim. Dobro, onda postavljaju islamski učenjaci pitanje, ako su već stupili u brak po takvim uvjetima, a uvjeti neispravni, što je sa brakom? Je li i brak neispravan? Da li je i brak neispravan? Pa, hanefijski učenjaci su stava da je takav brak ispravan. Izuzet jedne vrste braka, to je brak na određeno vrijeme. Brak na određeno vrijeme, znate ko sklapa takav brak, muta brak. Šafije i Malike kažu da ovi uvjeti, šafije i Malike kažu da ovi uvjeti, dakle šartovi koji se suprostavljaju cilju braka, da takvi uslovi i sam brak čine neispravni. To sam brak čine neispravni. Dakle, ako bi oni sklopili brak, uvjetovali jedno drugome, što je u suprotnosti sa ciljevima braka, što je u suprotnosti sa šerijatom isklopili brak, kažu šafijski i malikijski učenjaci da je i takav brak neispravan. Dok drugi uslovi koji se ne suprostavljaju ciljevima braka, na primjer da žena traži da izlazi iz kuće, Čovjek se ne zbog toga, pri svega se ženi da zadovolji svoju potrebu, da sačuva svoju čednost, da ima potomstvo i ostavu. Dakle, nije ovo jedan od prioritetnih ciljeva, da žena na izlazi iz kuće. Kažu Šafije i Malikije, ako bi postavila taj uvjet, taj uvjet je neispravan, nije u redu, zato što se kosi sa jasnim hadisom, ali ne utiče na ispravnost braka, brak je isprav. Dok šehe Hliss naminite ime, rahimahullahu ta'la, kaže bilo kakav uvjet koji god se postavi, nije u skladu sa Allahovom Kivom, šarijetom i sam brak čini neispravan. Dakle, on ne gleda, dakle, da li se taj uvjet kosi sa ciljem braka, sa osnovnim primarnim ciljevima braka ili ne, kod njega je, dakle, brak neispravan. I treća vrsta uvjeta jesu uvjeti koje... Šerijat ne ti naređuje, niti zabranjuje da uvjetuju jedno drugome što je dozvoljeno. Oko čega se mogu dogovarati? Dakle, nije šerijat naredio, pa se oni suprotstavljaju toj naredbi. Niti je šerijat zabranio, pa se oni suprotstavljaju toj zabrani. Već su dakle dozvoljeni. Oko toga dakle mogu se mogu se dogovarati. Pa na primjer spomni učeniaci primer tako dakle da žena uslovi mužu da se neženi pored nje da se neženi drugom ženom kada sklapaju brak kaže ja ćeš se udati za tebe pod uvjetom da neženiš drugu ženu višejanstvo je naredjeno zabranjeno a dozvoljeno dozvoljeno to je dozvoljena stvar mi Allah naredio Niti Allah zabranio, Allah je samo ograničio. Dozvoljeno je više ženstvo, ograničeno je na četiri žene. Dakle, to je dozvoljeno. Pa kažu učenjaci, oko toga oni se mogu dogovarati, to je dozvoljeno. Pa ukoliko on pristane na to, obrovi bostan, ukoliko pristane na to, dakle, nema se ženti. Odnosno, može se ono ženti, ali žena ima pravo da traži razud braka jer kako je došlo u hadisu muslimani su na svojim uvjetima muslimani se drže svojih uvjeta kako sam spomenuo na početku da kaže Omer radijallahu ta'ala kod problema kod razilaženja vraćamo se uvjetima koje ste postavili jedno drugome i tu dakle prestaje svako razilaženje pa ukoliko ste se dogovorili o kovih i dozvoljenih uvjeta dozvoljenih stvari pristao pristala dakle obaveze to ispoštovati, ukoliko se ne ispoštuje, je dakle, druga strana ima pravo da traži, da traži razvod, razvod braka. To je dakle što se tiče oko uvjeta u braku, koje mladenci postavljaju jedno drugo. Nakon toga, govorimo o propisima svatbe, kako je dakle bilo bilo rečeno. Zadnji put kada smo govorili od uvjeta braka, šartova i spravnosti braka spomenuli smo obznanu, je li tako? Na našim prostorima obznana je na neki način svadba, je li tako svatovi. Islamski učenjaci kažu dakle da se ta obznana, odnosno je li svadba, obznana braka može obznaniti i najčešće biva pozivanjem ljudi na svadbenu gozbu, ukrašavanjem kuće mladenaca, i iskupljanjem ljudi u njihovoj kući. Dakle, da pozovemo goste sebi, da se ukrasi kuća, neuobičajeno, pa se može zaključiti da je tu neko se oženio, i okupljanjem ljudi u kući, u kući, jel' i mladenaca. Uglavnom, to je kod nas, dakle, prisutno sa svatovima, jel' i sve to nastaje. Tom prigodom nema smetnje da muškarci pjevaju pjesme, žene također, među sobom, s tim da je ženama dozvoljen i, dozvoljen i def. Dakle, da svoje pjesme poprate udaranjem u def. Abdullah ibn Žubir, radijallahu talam, prenosio da Allahov poslanika, alihissalatu wasalam, kako bilježe imam Ahmed, Hakim, šehalbani hadis ocijenjuje vjerodostojnim, da je rekao Allahov poslanika, alihissalatu wasalam, obznanite brak. Obznanite brak. Prošli puta sam spomnio taj hadis i dio onog hadisa, jeli, i svoje brakove zasnivajte u Mesičidima. Pa smo rekli na osnovu govora islamskih učinjaka da taj dio hadisa nije vjerodostojen. Mohamed ibn Hatib radijelallahu ta'ala također prenosi da je Allahov poslanika alihi salatu osallam rekao granica između dozvoljenog i zabranjenog jeste glas idef. Granica između dozvoljenog i zabranjenog jeste glas idef. Urve prenosi od Ajše radijelallahu ta'ala tako od svoje tetke da je opremala jednu ženu za prvu bračnu noć bila je kod te žene pripremala je za prvu bračnu noć koja se udala za jednog od ensarija pa je Allahov poslanik Alihi Salocan, došao da posjeti ajšu da vidi kako idu kako teku pripreme pa ju je upitao jeste li pripremili kakvu zabavu kakvu igru o ajša doista ensarije vole, vole zabavu dakle nema smetnje da muški pjevaju Nema smetnje da žene u svome društvu pjevaju i ženama je dakle, još dozvoljeno, dozvoljeno da udaraju u def. Poznato je šta je def. Također nema smetnje da djevojčice među muškarcima pjevaju i udaraju u def. Kako je došlo u jasnom vjerovostinom hadisu kod imamo Bukharije? Parubeja kćerka Muavida ibn Afra radijallohanuma pripovijeda kaže došao je Allahov poslanik alihi salatu, esalam, onoga danja kada sam stupila u brak, kada sam se udala i sjeo je na moju postelju bračna postelja koja je dila pripremljena, sjeo je na to mjesto pa su naše djevojčice počele udarati u def i hvaliti iz moje porodice one koji su preselili u bici na bedru pa jedna od njih dok su to pjevale rekla i među nama je Allahov poslanik koji zna šta će biti sutra Allahov poslanik wasalam, prekinuo je i rekao ostavi to niko ne zna, Allah jedini zna ostavi to, nastavi pjevati kako si prije toga pjevala ono što si spominjala prije toga i dalje spominji samo dakle izostavi ovu rečenicu među nama je Allahov poslanik koji zna šta će biti sutra dakle dozvoljena je pjesma što se tiče muzičkih instrumentata muzike ili slušanje pjesama s muzikom To nije dozvoljeno nikako, pa čak i na svadbi. I oko toga se slažu svi. Ashabi, tabini, sva četiri mesheba su to stava. Dakle da nije dozvoljeno koristiti muziku i muzičke instrumente. I poznati su vam brojni šariatski tekstovi koji zabranjuju muziku. Muzičke instrumente. Brojni kuranski ajti hadis Hadisi jasni. Jedan od tih jasni hadisa, poznat vam dobro, u kojem kaže Allaho poslanika alihi salatu slam zasigurno će iz moga naroda biti onih koji će dozvoljavati koji će dozvoljavati blud, svilu alkohol i muzičke instrumente dalje se spomni u ovom hadisu na kraju hadisa da će ih Allah dželjavala uništiti preokrenuti njihova lica pretvoriti u lica majmuna A dakle u ovom hadisu mnogo šta ukazuje na zabranu Prije svega Allahov poslanika alihi sallam kaže u mome narodu će biti ljudi koji će dozvoljavati, što znači da je zabranjeno, koji će dozvoljavati. Zatim pogledajmo uz šta sve Allahov poslanika alihi sallam spomenuo muzički instrument, uz blud, dozvoljeno, zabranjeno, uz svilu, muškarcima zabranjeno svila, uz alkohol, zabranjeno svima. Spomniju se muzični dokumenti. Zatim spomnije se kasnije uništenje. To je dozvoljeno. Zašto bih Allah uništavao? Dakle, za sigurno, Dakle, to je zabranjeno. Što se tiče pjesama, kako reko dozvoljeno je, ali dakle pjesama koje imaju lijepu poruku. Dakle, pjesama o kojima se ne upisuje žena, ne spomniju se sramotne ragnje, koje kod čovjeka pobuđuju strasti. Nema smetnje da se tom prigodom, dakle na svadbi neko od učenih ljudi obrati. Nema smetnje. Da se obrati i da prisutne, upozna, ne znam, sa mladoženjom, ko se ženi i upozna, dakle, o nekim propisima toga u čemu se nalaze. Dakle, propisima svatbe, ženitbe, kasnije, velime, kao što ćemo vidjeti, jelik, hrane koja se postavlja, zatim, dovu koju treba učiti mladincima i sl. Dakle, da se područje prisutni. Što se tiče upotrebe svirena, nema. Tokom svato, dok dolaze, hm? dovode mladu, ako je takav slučaj, ako nije, dakle, iz sela, privelo je samo. To se takođe može ubrajati i obznan brak, kako kažu učenjaci. Međutim, dakle, treba voti računa o drugima. To što se mi ženimo ne treba da stane cijeli svijet tako. To mi se ženimo, uznemiravamo druge. Dobro, možda jedino onih koji 15 godina praže žene, jel? poloposnije oviše. Dakle, ukoliko se time uznemiravaju drugi, nije u redu. Trebalo bi, dakle, koristiti u manjoj mjeri, ili dakle, na mjestima gdje nema toliko toliko jeli naroda. Što se tiče nošenja islamskih zastava, ha? Je li dozvoljeno? Ha? Prviš vrega postavlja se pitanje, šta islamska zastava? Ha? Zastava sa šehadetom. Allahu poslanik, alaihi sallam, ashabi, tabini, veliki učenjanci nije poznato da su ispisivali šehadet na bilo čemu. La ilaha illallah, muhammedun rasulullah. Da su ispisivali u džamijama, da su ispisivali u svojim kućama, da su ispisivali na platnima, na biločem, čemu. Nije poznato. I nije poznato da su imali zastave sa šehadetom. Allahov poslanika salatu, je imao zastave, ali su ani bile, kako bileži Ebu Davud i jednu i drugu verziju, od Đabira radi Allahotelan bijelu zastavu da je imao, od Baraj ibn Aliba da je imao crnu zastavu i ništa na njima nije bilo ispisano. Ratne zastave Allahov poslanika salatu, su bila nekada bijele, nekada crne i ništa na njima nije bilo. To su kasnije muslimani uveli. Iz emocija, iz želje je stavalo. Ali dakle, na zastavama Allahovog poslanika, alaihi sallahu nije bio ispisan šehadet, bio ispisan drugi dio šehadeta, ali tako, na njegovom prstenu, bio ispisan na njegovom prstenu, Muhammed Rasulullah. I ono što možemo da vidimo na slikama po internetu što kruži, dakle, ono nije ispravan pečat, na onim slikama koje kruže po internetu da je to pečat prstena Allahovog poslanika, alaihi sallahu nije tamo kako stoji na slici, koja kruži Allah Rasul Muhammed. Ne, dakle to je došlo u slabijim predajama. Za koje Hafiz ibn Hajar iza zastave kaže da su batel ništavne također za ovaj hadis. Bez dakle ono što je ispravno u čemu govore vjerodostini hadisi jeste da je na prstu na prstenu bilo ispisano na srebrenu prstenu Muhammed Rasul Allah. Muhammedun Rasulullah. Kako se i govori. Ali dakle, se vratimo na zastave dakle nije bilo to prisutno prvim, prvim generacijama ako bi neko ispisao miša Allah, ne, ne, ne bi se smatrao grijehan ali dakle bolje je bolje da se drži upute Muhammeda ali i Salatu njegova uputa je najbolja uputa zatim lijepo je da neko od žena dođe s mladom u svatovima, sa svatovima da dođe neko još s mladom od žena pogotovo iz njene bližnje porodice, familije ako bi to bila sestra kod nas nije običaj majka to bi bilo najbolje da majka, sestra kako oni koji su joj bliski da dođu s njom u kuću budućeg muža da provedu određeno vrijeme, saha 2, sahata 3 koliko se već sjedi da se malo jeli oslobodi, oslobodi ta mlada opusti. I također, le bi je dočekati žene u kući mladoženi, što je obično. I dakle, što je kod nas prisutno, da žene dočekavaju i dočekuju jeli, mladu. Kako bilježi Buharija od Ajša radijelullahu talan, da je rekla oženio me Allaho poslanike alihi savetu, sam pa me majka dovela njegovoj kući, uvela me u kuću gdje su me dočekale ensarike, žene ensarike koje su učile dovu koje su učile dovu za mene za dobro i bereket nije u redu da na doženja i mlada sjede i pred svima da i svi mjere gledaju a jesu lijepi, a jesu najljepši nema toga, nema, ali ima po facebooku Oženi se, brati sa svojom. Pa, brate, oženio si njun za sebe, ne za druge. Za cijeli dunja ovo. Da i svako vidi. I ostao. Poznato je, jel'i, da se u Kur'anu spomnije samo jedno žensko ime. Ime, meri ime koja nije imala muža. Na koju ni imao koj da bude ljubomor. Pa je Allah spomenuo njeno ime. Čak ide do toga, dakle, da nije u redu da čovjek spominje često ime svoje žene. Kako li da pokazuje svoju ženu drugim? Kako li da pokazuje svoju ženu drugim? Pa dakle, nije u redu da mladoženja i mlada sjede pred svima, da su izloženi dakle pred svima, već madoženja sjedi s muškarcima, mlada sjedi sa ženama, kako bi se između ostalog izbjedilo i miješanje, miješanje muškaraca i žena. Zatim, nakon toga, kod kod kod Dolaska svatova, kada dođu svatovi, obično se jeli postavi sofra, postavi se gozba. To se zove, i kod nas je postao taj termin uobičajan, velima. velima. Uglavnom se taj termin velima koristi za svadbenu gozbu. Pojedini kažu da se ovaj termin velima koristi za hranu koja se postavlja prilikom bilo koje radosne situacije, bilo koje svečanosti. Međutim, ispravnije je da se velima, dakle, ovaj izraz koristi samo za sofru, za svadbu, dakle, za sofru koja se postavlja prilikom ženitve, prilikom dakle svadbe. Koji je propis? Većina islamskih učenjaka, kaže se, džumhur, velika je većina islamskih učenjaka je stava da je to lijepo. Da je mustehab, da je sunet. Dok za hirijski pravnici, Ibn Hazm, Abu i pojedini šafijski pranc stava da je to vađi obaveza. Da je obaveza postaviti sofru. Bilo kakvu. Kažu ne prenosi se da je Allah u poslanika alihi salatu sam koliko je limao žena, koliko se puta ženio, da je nekada izostavio tu velimu. Da nije napravio velimu. Također Abdurrahman ibn Auf, kada je Allah u poslanika alihi salatu sam primijetio na njemu tragove žene... Pitao je šta je to? Oženio sam se pa kaže, onda napravi velimu makar sa jednom ovcom. zakoli makar jednu ovcu i počasti svoje jeli, prijatelje. Zatim u hadisu Borejde ibnul Hasiba, jel spominje se da je Alija radijalallahu talan kada je došao da prosi Fatimu, radijalallahu anha od Allahov poslanika alihi salatu eselam, rekao mu je Allahov poslanika alihi salatu sam doista treba da se napravi velima. Treba da se napravi svadba, treba jeli, da se... Postavi, postavi sofra. Dakle, većina islamskih učenjaka su stava da je lijepo, da je to preporučeno sunnet, pojedini islamski učenjaci kažu da je vađib. Ako se uzme zbog dokaza, jačine dokaza da je vađib, to ne znači ako čovjek ne napravi gozbu, da mu je brak neispravno. Jer dakle, svatba, velima nemaju imaju dodirnih tačaka sa, sa brakom. Nisu oduvijeta ispravnosti, ispravnosti braka. Kada se postavlja ova sofra i kada bi trebali biti svatovi, kod nas to je malo teško, možda izvodljivo, ako hoćemo da idemo u detalje da kažemo što je sunnet, po ispravnije mišljenju, dakle ova velima, ova gozba se postavlja nakon prve bračne noći. Dakle po sunnetu poslanika, ali ih i salatu Iz njegovih situacija, kada je on pozivao goste sebi, obznanjivao da se oženio nakon prve bračne noći nakon prve bračne noći. Ali kažu islamski učenjaci, budući dakle, da nije to nešto oduvjeta, nije to nešto strogo, pogotovo većina islamski učenjaka kažu da je to lijepo mustahad, Dakle sunnet preporučeno, nema smetnje, dakle, prilikom sklapanja bračnog ugovora, prilikom dovođenja mlade, prije, posle dakle, nema nema smetnje. Ali, dakle, da se zna da je Allahov poslanika alihi salatu sam to učinio, nakon prve bračne noći, Kao što je učinio sa Zeynebom, kao što je učinio sa Sofijom i sa ostalim, ostalim ženama. Što se tiče hrani, koja hrana treba da bude, mora da bude, da li postoji određena hrana, da li mora da bude ha, pečenje i ostalo, postoji govor islamskih učenjaka na kraju, dakle onaj koji je najprihvatljiviji, naj Jeli umjereni jeste da se to vraća može, može, da se to vraća na mogućnosti mladoženja da se to vraća na jeli, mogućnosti mladoženja ako je u mogućnosti ovako je ovcu i više od jedne nema smetni ako nije u mogućnosti onoliko koliko može jer se prenosi u pojedinim situacijama kada je ženio Safiju radijallahu talanha nije bilo mesa na gozbi, kada je osvano, nakon prve bračne noći, onda su ashabi počeli svako od njih da nešto donosi. Jedan je donio temr, datule, drugi je donio nešto slično puteru, treći je donio sira, i skupila se sofra i tako se, dakle, saznalo da Allaho poslanike alihi salatu samio oženio Safiju. Dakle, vraća se na mogućnosti mogućnosti mladoženje. Dobro, onaj koji je imućan, koji može da, zakolje, više, koji može da ugosti veći broj, da li može da pravi jedan dan, dva dana, tri dana, ima li ograničenje? Hm? Pa kažu, najbolje je tri dana. Ako čovjek je imućan, ako ima veliki broj zvanica, najbolje je, dakle, tri dana. Jeses ja prenosi od Allahov poslanika, ali ih sa lacom, kod pojedinih njegovih ženi, bi da je toliko, jeli? Tri dana. Pozivao sebi ugosta. Od pojedinih prethodnika od Ashaba i kasnije, prenosi se da su 7-8 dana znali. 7-8 dana. Bili su poznati, bili su učeni ljudi, Mohamed i Misirin, i drugi pozivali su dakle, 7-8 dana gosti. Pa, dakle, spominje jedna od kćeri tih naših prethodnika, kako je babo, kada je došao, ne znam, 7. dan, pozvao Ensarije drugi dan pozvao mu i sl. Dakle, je bilo mnogo zvanica, dakle, nema smetnje. Najbolje je tri dana, ali ako ima potrebe, postoji više zvanica, nema smetnje, da to traje duže pod uslovom, da to ne bude, ha, radi čuvenja, radi hvale, da bi se pričalo o njemu, da je bilo mnogo zvanica, da se toliko i toliko potrošilo i ostalo kod nas, da ne spomnijem, toliko i toliko napilo i potrošilo boce. Dakle, nema smetnje, možda potraje više pod uvjetom ovih, ali najbolje dakle, tri dana, tri dana da se ograniči na tri dana. Oni koji budu pozvani, je li im obaveza se odazvati, koliko je to stroga obaveza, da li je takav slučaj sa svakim pozivom ili je samo je li obaveza odazvati se na poziv kod sva dve. Došli su brojni hadisi koji govore o odazivanju na gozbu odazivanju na sofru, odazivanju poziva kada te brat pozove. Predosto pa je došlo u hadisu Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma kod Buharija kod Muslima da je rekao Allahu Poslaniku alihi salatu vesselam idaa du'iya ahadukum ila al-walimati Kada neko od vas bude pozvan na velimu neka se odazove, neka dođe na nju. Jasno je rečeno velima, pogotovo u citatu kod imama Muslima stoji ila al urs na gozbu povodom ženitbe. Fel jetiha, naredba, neka se odazove. Neka se odazove. U drugom citatu je došlo, kada nekoga od vas pozove njegov brat, neka se odazove svejetno da li to bila gozba povodom ženitbe ili povodom nečega drugog. Kada neko od vas ili nekoga od vas pozove njegov brat, Na gozbu, svejedno da li ona bila, dakle, gozba povodom ženitbe ili povodom nečega drugog, neka se odazove. Pa, svi islamski učenjaci se slažu po pitanju, dakle, gozbe povodom ženitbe, da je obavezno se odazvati. Jer je došlo u hadisu kod Ebu Dawuda, Ebu Hreire, radijel Allah, otalam, kod Ebu Dawuda, da je rekao, Allaho poslanike, ali i salatu sam, ko se ne odazove na velimu, on je iskazao neposlušnost Allahu i njegovom poslaniku zato kažu dakle da je obaveza odazvati se na velimu po pitanju drugih gozbe razilaze se islamski učenjaci Allah najbolje zna obaveza je se odazvati na drugi poziv dakle nije takav slučaj samo kod ženitbe kod gozbe povodom svadbe ženitbe već dakle kod svakog poziva međutim dakle Imaju određeni uvjeti, čak ni na svaku svadbu nije ti obaveza se odazvati, može biti haram, strogo zabranjen ti se odazvati, a ne obaveza. Pa dakle, pod uvjetom da je riječ o muslimanima, date te musliman zove na svadbu, da te musliman na velimu, jer je došlo kada nekoga od vas pozove njegov bratnik će su namuslimani kada nekoga od vas pozove njegov brat, neka mu se odazove neko ima komšiju hm, nemuslimana nevjernika, pozovega ga komšija dakle, komšija ima pravo imaš i ti kod njega pravo, određeno obavezu ti prema njemu, on prema tebi pozovete te, dozvoljeno ti se odazvati ali nije obaveza nije obaveza zatim drugi uvjet da ti bude obaveza se odazvati Da te pozove, da budeš pozvan. Da budeš pozvan, prije svega da budeš pozvan. Treće je da budeš poimenice pozvan. Ima braće i živinica kažu, ženi nam se brat, amere pozovi braću iz oaze. Ženi se brat u živinicama, amere pozovi braću iz oaze. Dakle, to nije svako od nas pojedinočno pozvan. A neko, ne znam, iz Gračance mi uopće nismo pozvani. Dakle, pa prije svega mi nismo pozvani, nije nam se obaveza odazvati. Zatim, istuzle, opet nisu svi ovdje izlaze, pojedinačno, poimen se pozvani, nije im se obaveza odazvati. Dakle, pod uvjetom da je riječ o svadbi muslimana, pod uvjetom da si pozvan i pod uvjetom da si poimen se pozvan. Tada ti je obaveza se odazvati, ako se ne odazoveš, ako se ne odazoveš, griješan si. Zatim četvrti uvjet, da na takvoj svatbi ne bude zabranjenih stvari, munkera, zla. Muzike, nedolične pjesme, slika, miješanja muškaraca, žena i ostalog. Zabranjeno ti je tada se odazvati. Ako spomenuto postoji, tada ti je zabranjeno se odazvati. Izuzet, ako si čovjek od autoriteta, Pa ako se pojaviš na takvoj svadbi, da će to biti sklonjeno. Makar dakle i za tvoje vrijeme, dok ti prisustuiš. Umanjit ćeš munker, zlo koliko si u mogućnosti. Ne znam, hođa, dođe, vaše pod stolove. Pa hođa nekom da sjedi, nek zadnji te. To je bilo najbolje, pa se nikad i ne izvada. Dakle, ako si čovjek od autoriteta i dođeš, I zbog tebe će taj, prestat će muzika, ne znam, žene će, ha, nema više omera. Žene bježale od omera, stišavale svoje glasove, jel? Uglavnom, znači, tada ti postaje još veća obaveza da se odazoveš. Ako si čovjek od autoriteta i zbog tebe će taj munker biti sklonut, suzbijan, onda ti je još veća obaveza, kako kaže šeheh Mohamed ibn Salih, no se min, rahmehullahu teha. I, dakle, peto, normalno, ako čovjek bude imao opravdani razlog da se ne odazove bolestanje, taj koji te poziva nije znao za tvoje stanje, ili, to je rijedak slučaj da budeš pozvan prije na neku drugu svadbu, a, prije nego ovaj brat zove. Nisu tako učestale svadbe. Zatim, što se tiče, dakle, poziva na gozbu prilikom jeli, ženitbe, Trebalo bi pozivati sve. Bili oni ugledni, manje ugledni. Bili oni imućni ili siromasi. Ne bi trebalo pozivati samo imućne ljude, samo ugledne ljude i nikad više ne pozvati siromaja. Nema smetnje, ako čovjek hoće jedan svoj ljudi da pozove danas, sutra drugi svoj ljudi, preko treći svoj ljudi, nema smetnje ali da samo na tu hranu, na tu svadbenu gozu poziva imućni ljudi, dakle nije u Jer je došlo u hadisu da je najgora hrana, hrana velime, dakle hrana koja se pravi za svadbu, na koju se pozivaju samo imućni, a izostavljaju, izostavljaju siromasi. Dobro. Rekao sam dakle da je obaveza se odazvati i na druge pozive. Ukoliko čovjek bude postio taj dan, ne znam, da ovdje post posti ili neki zavjetni post, bilo koji post, pa ga čovjek pozove, bilo na velimu, bilo na neku drugu gozbu, on treba da se odazove. On treba da se odazove. Obavezamo je se odazvati. Hoće li jesti ili neće jesti. Hoće prekinuti svoj post ili će da posti oko toga se učenjaci razjelaze pa kažu ukoliko se čovjek potrudio, ne znam, maksus te pozvao, dragomu da prisustvojiš, svojim prisustvom bi uveličao taj njegov skup, maksus se potrudio za tebe, trebao bi da prekineš. Pogotovo ukoliko ti je, ne znam, ostalo do kraja posta puno, do kraja dana ostalo mnogo, Onda bi, dakle, trebao. Prenosi se u hadisu da je Allah, poslanika alihi sala sam bio pozvan sa određenim svojim ashabima, kod drugog ashaba koji se potrudio, zahmetio, pozahmetio, ve im spremi hranu, pa jedan od prisutnih se sustegnuo, upitao ga šta je, kaže, postim. Kaže, vaš drug se potrudio radi vas. Pozahmetio se, reki niko, pa, kasnije posti. Drugi dan posti taj pos koji si postio. I, dakle, ono što je, još preporučeno tom prigodom jeste dakle da prisutni a kasnije i drugi koji god dođu do muškarci do mladoženije no žene do mlade da prouče dovu. Rekli smo dakle to je prekretnica u čovjekom životu. Prekretnica u čovjekom životu jeste brak njegov život se mijenja potpuno zato je dakle neophodno da se za takvog insana za muškarca ženu što je god moguće više dovi zato je dakle od adaba lijepog ponašanja prema mladincima preporučeno da im se prouči dova u kojoj se od Allaha traži za njih beritjetan život, da ih Allah spoji samo u dobro, kako se kaže, je li, na arapskom barake Allahu leke, o barake, vi smo zavrvali barake Allahu leke, o barake alike, o džama' bejnekuma fi hayr, Allah blagoslovi tebe i tvoju porodicu i spojio vas u svakom dobru, ako se ne može na arapskom nema smetni, da dakle, može se, je li i na Bosanskom, ali ne bi trebalo koristiti neku drugu, drugu dovu. I ono što je još vezano za mladoženju, dakle, ovo je bilo vezano za one koje dolaze na svadbu, ono što je, dakle, vezano za mladoženju jeste mehr. Jer je lijepo preporučeno jedan dio mehra. Mehr je vjenčani dar da mladoženja da dne, svojoj supruzi, kada se dakle vjenča s njom prije nego li ima nas. Ako su, a trebali su, razgovarati o vjenčanom daru, o mehru, koliko on iznosi, šta će biti mehru. Slušali smo pojedine hadise šta je sve poslanika Alihi Salocam tražio za mehru od Ashaba. Pa dakle, ukoliko su dogovarali, lijepo je, ako se to može razdvojiti, da jedan dio dadne prije prve bračne noći. Ostali dio može dati kasnije. Može da dadne odmah, nije nikakav problem. Ako ne može cijeli mehr odmah da da, lijepo je da jedan dio dadne prije prve bračne noći. A kasnije, kada se dogovore da dadne, dakle, taj drugi dio. Nije u redu da nema nikako mehra Ne može se sklopiti brak bez mehra. Da uvjetuju jedno drugom, da nema mehra. Žena ima mehr i to je njeno pravo, apsolutno njeno pravo, njen babo, ili bilo koji iz njene bližnje porodice, kogod joj je staratelj veli, nema pravo na taj mehra. To je njeno pravo. Nakon što ona dobije to svoje pravo, ona može da odustane. Ona može da vrati mužu, može da dat negdje god hoće dodatno u ko nekoj trećoj osobi dodatno negdje u meseci da dadne negdje u puti ostalu dakle to je njeno brojni kuranski ajet i govori o tome Kaže Allah dželle vele u suri Nisa i atu nisa sadukatihin nahla i podajte ženama njihove vjenčane darove tamo na Facebooku, ha kruzi jedna priča događaj i hvali tog dedu kako je došao mladić da traži ruku njegove kćeri, pa ga dedo pitao, ha, ako mi odgovoriš na ovo pitanje, dađu ti ruku svoje kćeri i oslobodit ću te mehra, i svoje braća dole lajkuju, ha, pravi dedo, pitao ga kad je vrijeme sabaha namaza, pa mladić nije znao kada je tačno vrijeme, kaže, kada ne znaš svoju obavezu prema gospodaru, kako da poznaješ svoje obaveze prema mojoj kćeri, ne može baba da oslobodi nikoga mehra, nito babinova, Bracija okređuju se na nešto drugo, a prelazi preko drugih stvari. To je dakle nijeno pravo. Babo ne može jel i da kaže da će ti, ti je bez mehra. Zatim, nema gornje niti donje granice o mehru. Nema niti gornje niti donje granice o mehru. Ne može niko postaviti kazat ovoliko moraš da daš ili da traži od mlade, traži od njega Marku, udaje se za Marku, za što slično. Nešto sitno, nema. Šehehu l-Islam ibn Taimija, rahimehullahu ta'ala, kažem, nema nikakve smetnje za onoga koji ima mogućnosti i želi da da svojoj suprozi veliki meher. Nema nikakve smetnje. U pojedinim hadisima je došlo, pojedini islam sklučani su sporili, taj hadis, drugi su ga ocjenuli dobrim, da je najbolji meher, najmanji meher da je najlakši mehr, naj, najmanji mehr Jako dakle pojedini učinac su govorili oko tog, oko tog hadisa ali imamo dakle potporu u drugim hadisima da je Allaho poslanika alaihi sallacom spomnio taj hadis, ebu se ideo do hudrija radijallahu tam, da je hudao ashabiku za ashaba sa onim što je znao od Kur'an prije toga je tražio prsten pa makar železni prsten dakle nešto što je sitno jeliko I drugi dakle primjer, Ebu Talha oženio je Ummu Suleim, Enesovu majku, majku Enesa ibn Malika oženio je sa svojim prijimanjem Islama. Ona mu je uvjetovala, prijim Islam pa će udati sa tebe. To je bio njen meher. Allahov poslanika Alihi sallam je oženio Safiju nakon što je oslobodio i njen meher je učinio njeno oslobađanje. To je bio njen meher. Hm? A što se tiče mehra ostali žena, Allahov poslanika Alihi sallam, koliko je bio, ha? Kaže Ajša, kako bi lježi muslim, da vas plaho ne zamaram tim izrazima. 500 dirhema, 500 dirhema, a poznato je jedan dirhem, iznosi 3,12 g srebra. Kada pomnožiš, to bude 1560 g srebra. Kada pomnožiš danas sa 6 maraka, to bude skoro 10.000 maraka. Kaže Ajha radijelullahu talanha da uglavnom većina žena Allahovog poslanika alihi salatu salam su imale ovaj mehr. Kada je obaveza dati cijeli mehr, kada je obaveza dati pola mehra, vjenčanog dana. Rekli smo, dakle, lijepo je da se da jedan dio. Kada je obaveza dati cijeli mehr, nakon spolnog odnosa. Čim da dakle, čovjek ima, muž ima sa ženom spolni odnos, nakon toga postajemo obaveza da da cijeli mehr. Allaho poslanika alihi salatu sam kaže ukoliko muž ima odnos sa svojom ženom, njoj pripada cijeli mehr zbog onoga, zbog čega je dozvolio sebi njen spolni organ. Makar odnos bio i na nedozvoljen način, makar odnos bio u hajdu, Unifasu, za vrijeme posta a druge načine spolni odnos na bilo koji način bio nakon toga dakle, jer on ne živao s njom kod pojedinje učenja ashaba, kod omera radijallahu teman postaje obavezan mehr čim se osame da mogu uživati jedno s drugim da niko neće bahnut ući kod njih potpuno Dakle, mogu uživati. Omar Adjaleh kanem govorio. Čim se navuku zastori, mehr postaje obvezan. Pa dakle, pogotovo nakon odnosa, spovolnog odnosa, ma, na bilo koji način taj odnose se odvio obaveza, obaveza postaje mužu da da cijeli mehr. Nakon muževe smrti, a prije spovolnog odnosa, ona se otkrla je njega infrakt. Odmah udari u srčari. Ha? Nakon muževe smrti, a prije spolnog odnosa, ukoliko je mehr spomenut prilikom sklapanja braka. Dakle, zna se, ne znam, ona je tražila hiljadu maraka i nisu imali odnos čovjek umre. čovjek umre. Obaveza je, dakle, iz njegove zaostavštine daju se dadne cijeli, cijeli mehr. I također, kod hanbelijskih pravnika, drabanje razvoda braka, prije spovodnog odnosa u slučaju smrtne bolesti. U slučaju smrtne bolesti, dakle, primijeti se čovjek će umriti, nije odmahal, hm. zadnji otkucaj se, čini je vidio. Pa puštaj odmah, izgovori, dok još možeš da govoriš, dad njoj talak, a nisi imao odnos, kažu, dakle, tada je opet obaveza, to je, dakle, igranje sa ženom. razvedije prije nego, nego li, dakle, umreš, prije nego li postaneš obavezan, da daš cijeli meher ženi, razvedi ih prije toga, nek ostane nešto njegovim nasljednicima tada je dakle, u tom slučaju obaveza dati cijeli meher kada je obaveza dati polovinu mehra, dakle u slučaju razvoda braka prije spolnog odnosa u slučaju razvoda braka prije spolnog odnosa dakle nije u slučaju smrti niti dakle pred samom smrt, već dakle spomenuli su meher koliki je, i čovjek nije imao spolni odnos sa ženom, tad je razvod vraka. Ne znam, može se neko ženti pa duže vremena istuti u kontakt sa ženom, to ima velik savoj, pa joj pa je dadno dakle, u tom vremenu razvod vraka. Prije spolni odnosa tada je dakle, obaveza da da polovicu mehera, koji je dakle određen, ukoliko nije određen, ukoliko nije spomenut, mehr prilikom sklapanja braka i nije došlo do spolnog odnosa i muž je pusti prije spolnog odnosa a nije mehr određen tada joj pripada lijepa odpremnina. tada je lijepo otpremi dakle nije mehr spomenut nije došlo do spolnog odnosa nije došlo do smrti muža i ostalo tada dakle pripada joj lijep, lijepa odpremnina. Dozvoljno je, dakle, kao što rekao, dati unaprijed sve, dozvoljno je dati dio, jedan dio jeli, prije bračne noći, drugi dio kasnije, dokad se odredi, samo, dakle, nije u redu da se to ha, drži za crnih dana. Pa to bude, dakle, kod razvoda braka. Da neće da joj da taj drugi dio, ili nije ništa dao od mehra, pa, dakle, ostavlja samo, jeli, u slučaju razvoda, razvoda braka. Nije u redu. Nije to dakle u skladu sa sunnetom, A ako dakle ništa i ne da mi dotada, onda tek tada postavimo obaveza, tada mi je naročite obaveza, dakle ukoliko se desi da žena umre ili da on umre, onda dakle obaveza je uzeti prvo iz zaostavštine njegove iz mirasa, kada se dijeli prvo je dakle tada obaveza izdvojiti mehr ženi, pa tek onda se dijeli miras drugim nasljednicima kako je došlo u hadisu da jedan od najvećih grijeha jeste nedati dati ženi mehr. Ibn Omer radijallahu anhuva prenosi da je Allah u poslanika alihi salatu uslam rekao doista je od najvećih grijeha kod Allaha da muškarac oženi ženu pa zadovolji s njom svoju potrebu zatim joj dadne razvod i ode njenim mehrom. Jedan od najvećih grijeha kod Allaha Jeste da muškaroč, oženim ženu, zadovolji svoju potrebu s njom, zatim joj da talak, razvod braka i ode sa svojim sa njenim mehrom, nedalnim ne, mehr. Dalje suo hadisu spomni i čovjek koji unajmi drugoga da mu radi, odbavi određeni posao, pa ga ne isplati, ne isplati mu njegovu nevnicu, ode s njegovom nevnicom i čovjek koji ubije životinju iz igre i zabave, korida, čeglanović, Korida da se ubijaju životinje iz igre i zabave. Jedan od najvećih grijeha kod Allaha Subhanahu wa ta'la kako? Biliži hakimi hakim i šeha Banići dobri mu, sahih i hiva. Nakon toga, ha, sva tovi odaše kući, mladenci ostadaše kod kuće. Tu ćemo temu preskočiti, jel tako? Tu temu svako od nas nek dobro izuči za sebe, nek zapise, ko što oni nose zapise, nek Kitaj nosi, jel, sa sobom, šta da radi kad se važe. Ja, ako Bog da poslije ćemo govoriti prava i obaveze muža i žene u braku. Inshallah, to je narodno narodno predavanje. Umkol hamdih